A realiza că ești liber, a realiza că ai dreptul de proprietate asupra proprie tale persoane și a exercita în fiecare moment al vieții, făcând ceea ce trebuie să faci pentru a trăi viața în clipa respectivă. Asta înseamnă a te lua și cumva e un act pe care trebuie să-l repetăm la nesfârșit, tocmai pentru că în momentele în care nu suntem atenți, în momentele în care nu reflectăm, Facem altceva, facem. suntem sclavi, redevenim sclavi, mm. da? suntem la comanda societății, a celorlalți, a pasiunilor, etc. Bine v-am găsit! Sunt Andreea Roșca, iar acesta este The Vast and in Invitata mea astăzi este Dana Jalobeanu. Dana a studiat fizică și filozofie la Universitatea babes bolyai din Cluj-Napoca. A obținut un doctorat în filozofia științei la Universitatea din București. A studiat la Oxford University, la New Europe College, la Institutul Warburg, la Universitatea Princeton și la Max Planck Institute for History of Science din Berlin. Este profesor la Facultatea de Filozofie din București și autorul cărții Spectacolul Filozofiei, o carte minunată despre cum să citim și ce putem învăța din scrisorile lui Seneca. Am vorbit cu ea despre cum putem folosi învățăturile stoicilor și scrierile lui Seneca pentru a înțelege mai bine cum să trăim și despre de ce o filozofie veche de două milenii poate fi astăzi un ghid de viață personal și profesional. Înainte de conversația cu Dana, aș vrea să mulțumesc partenerilor noștri. AROPS, cea mai mare companie de tehnologie listată la bursă. O companie internațională românească, fondată acum 26 de ani la Cluj, de antreprenorul Voi Oprean. Are astăzi birouri în nouă țări și mai mult de 1200 de oameni și parteneri în Europa, Asia și America. AROPS crede într-o cultura implicării a evoluției continue și a parteneriatului pe termen lung. Podcastul Vast and Curious este susținut de asemenea de Dedeman, cea mai mare companie antreprenorială 100% românească. Dedeman crede în puterea de a schimba lumea prin perseverență și implicare, dar și în puterea de a o construi prin fiecare proiect, personal sau profesional. Dedeman susține inovația, educația și spiritul antreprenorial și este partenerul de încredere al de Vast and Curious aproape de la început. Împreună creăm oportunități pentru conversații cu sens și întrebări care ne ajută să evoluăm și să devenim mai buni ca oameni și ca organizații. Bine te-am găsit, Dana! Îți mulțumesc! Și eu mulțumesc! O să, discuția noastră o să fie mult despre cum putem să înțelegem principiile filozofiei istorice pe, pe S.N.K. pentru viața noastră de zi cu zi. Și am început discuția noastră înainte să înregistrăm spunându-ți că am întâlnit nu foarte, foarte mulți, dar mulți oameni care sunt în antreprenoriat, în business, care citează parte din principiile prescurtate ale filozofiei istorice și care le-au folosit pentru nu știu, momentele în care le-a fost greu, pentru uh, a se reașeza mental în primul rând în diverse situații complicate sau cu, cu, că nu le vedeau ieșirea. Și uh, de aici a venit ideea acestei conversații pentru care îți mulțumesc. Vreau să încep cu o întrebare care are legătură cu munca ta și cu cartea de care vorbeam, spectacolul filozofiei, care este un fel de traducere, de explicitare a ceea ce a vrut să spună Seneca în scrisorile către Luciliu. De ce ai scris cartea asta? Mă gândeam de multă vreme la cartea asta. Ea are de a face cu un proiect mai larg pe care l-am, de a duce filozofia în spațiu public, okay. de a scoate-o din turnul de film al lumii uh -huh. academice, și a o face prietenoasă. Iar Seneca e o veche pasiune a mea. Și filozofia stoică a fost ceva cu care m-am ocupat de-a lungul ultimilor ani, pentru că m-a interesat modul în care ea s-a transmis lumii moderne. Uh -huh. Când fac filozofie specializată, mă ocup de secolul 17 da. și secolul 17 a fost foarte influențat de așa numitul neostoicism. Însă când m-am apucat de cartea asta, n-am vrut să scriu o carte de specialitate, cum se zice în România, cu un cuvânt neprietenos, ci am vrut să scriu o carte pentru studenții mei și pentru potențiali studenți sau pentru oamenii care dau, pur și simplu, pentru prima oară, să poate nu pentru prima oară, peste scrisorile lui Seneca. Și, da, așa cum spuneam, un fel de carte ghid, care își asumă ideea că pentru a ajunge la filozofia lui Seneca e nevoie de un ghid. Uh -huh. Nu-ți strică să ai un ghid. Că în fiecare epocă au fost astfel de cărți care au încercat să prezinte filozofia respectivă, fie prin ediții, că edițiile de obicei oferă ghiduri, fie prin cărți de introducere uh -huh. și popularizare. Cum a început pasiunea ta cu Seneca? ca o pasiune academică uitându-mă la sursele revoluției științifice asta sunt foarte pasionată și marea mea mare întrebare este cum, a ajuns, cum am ajuns la știința modernă cum a ajuns să se nască știința modernă în secolul XVII pentru că nouă astăzi ni se pare că știința e un fenomen care face parte din viața da. de zi cu zi dar asta nu e un dat și n-a mm. fost dintotdeauna așa și s-a întâmplat în mod Va paradoxal și avea niște condiții foarte, foarte specifice în Europa secolelor 16-17 s-a născut acest fenomen care a devenit universal. Și întrebarea mea de multă vreme este ce a dus la nașterea științei moderne acolo? De ce nu s-a născut știința modernă în Grecia Antică sau în Roma, lui Seneca sau în sfârșitul Evului Mediu? Au fost multe perioade de înflorire a cunoașterii ce s-a întâmplat special în secolele 16-17 care, care a dus la nașterea acestui fenomen universal, care astăzi ni se pare așa de comun uh -huh. încât nici nu ne punem întrebarea. Știința face parte din viața noastră de zi cu zi. Și neostoicismul, oamenii care l-au citit pe Seneca în secolele 16-17, fac parte din acest scenariu. Care-i legătura? Păi legătura e că filozofii moderni, uh, prin moderni înțelegem filozofi de și de secolul XVI început, da. de secolul XVII, uh, spre desobire de ce am putea crede că e modern. Spre desobire de cei pe care am creat de moderni pe care îi numim de obicei contemporani. Da, uh, da, Din secolul da, da. 19, sunt contemporanii noștri. Până în secolul 19 sunt moderni și în secolul pe. Secolul XVII se numește secolul modernității timpurii. De ce le spunem așa? Pentru că ei înșiși își spuneau moderni. Cineva uh -huh. ca René de sau Francis Bacon spuneau despre ei că sunt moderni prin comparație cu anticii sau cu medievalii. Și filozofia, această filozofie de secol XVII, cea care se autoproclamă modernă, începe ca o reevaluare a moștenirii antice uh -huh. și o separare de Aristotel. Aristotel fiind filozoful de școală al întregului EvMediu, Mediu, cel îi se spunea filozoful cu F mare, modernilor nu le mai place Aristotel și caută soluții alternative. Pentru a fi moderni se întorc la alți filozofi, la școlile alternative de filozofie și se uită cine altcineva decât Aristotel, ce alte școle antice erau acolo, și dau peste stoicism, uh -huh. se împart între cei care se reîntorc la platonism sau cei care dau peste stoicism și dau peste Seneca și Marcus Aurelius și găsesc acolo o sursă de inspirație pentru noua filozofie. Așa am pornit eu la drum, uitându-mă la sursele stoice ale filozofiei moderne. Atât vreau să mai întreb în, despre perioada aceasta care este legătura cu nașterea științei? Păi știința este de fapt o creație a filozofilor. Ea se naște în secolul 17 din eforturile unor oameni care se definesc ca filozofi, predau filozofie și visează să predea filozofie în universități, unii nu ajung. Um, și pentru că nu ajung să predea filozofie în universități, un drum pe care l-au deschis în față și pe care îl vedem la unul dintre cei mai mari în torei științe moderne, Galileo Galilei. Galileu pleacă de la universitate unde preda matematică și devine filozoful de casă al ducelui Florenței. Un alt model care ne aduce aminte de Seneca, care era filozoful de casă al împăratului okay. Nero. Neagoda, da. Nu știu dacă... Că nu cred că Galilei a suferit din cauza asta, dar Seneca că cu siguranță a suferit. Nu, pe Galileo Ducele Florențe l-a apărat da. până la nivelul la care, atunci când a fost excomunicat da. și a murit la Florența, Ducele și-a luat răspunderea să-l înmormânteze în catedrala din Florența, deși nu avea voie să-l mormânteze deloc Galileu era excomunicat. Fascinant! Sau și mă gândesc acum că am putea face tot acest episod despre știință <laughs> Filosofia și... Filosofia da? este un domeniu pasionant. La Dar astea. eu am plecat de la, să mă uit la Stoici ca niște surse și să descoper apoi că filozofia lui Seneca este absolut delicioasă, este pomenită și că ea a fost prizată și iubită în toate epocile. Uh -huh. Singurul secol care eventual nu l-a mai luat în serios pe Seneca a fost secolul 19, când filozofia a obsedați de sisteme da, de la moartea lui Seneca și până în secolul XIX și apoi uh -huh. din nou în secolul XX, au existat foarte mulți oameni care l-au iubit pe Seneca și pentru care Seneca a fost un de mare ajutor în viața lor filozofică da. sau în viața lor de zi cu zi. Spui că el este redescoperit și uh, uh, iubit mai mult în perioadele când e greu. Păi da. De ce? Pentru că despre asta e vorba Mai ales mm. în, în scrierile lui Târzii, în scrisorile către Luciliu sau uh, în Naturales Costiones care e ultima, ultima lui scriere uh, Tema principală a acestor scrieri este cum să murim bine, pentru că el însuși uh -huh. își contemplă ultimele zile din viață așteaptă să fie condamnat la moarte și încearcă să scrie cumva profitând de timpul care a mai rămas și să transmită posterității câte ceva despre ce înseamnă adevărata viață filozofică și ce înseamnă moarte filozofică. Și atunci, în drum spre eșafod uh -huh. sau în războie, scrisările lui Seneca a fost de mare ajutor și există o grămadă de ediții -16, pe care în mod evident au fost făcute să fie cărate în șauacalul în buznarul de la ah, șauacal, pentru că sunt micuțe, nu? s-au buzunarul de Un, buzunar, da? un greu de. Da. Mm -hmm. Ne e de mare ajutor. Uh, spui de asemenea că, de fapt, dacă e să ne gândim la tot, la, la o simplificare a uh, întregii scrierilor lui Seneca, de fapt, spui el ne dă o problemă de rezolvat. Și problema este așa, cum putem să gândim și ce, ce avem de făcut și cum ne asigurăm că este, că viața noastră e conform cu binele, adevărul și frumos. Poți să spui mai multe lucruri despre asta, te rog? Pentru că dacă ne gândim că este despre cum să mor frumos, um, mi se pare puțin paradoxal. Ideea că e despre ce avem de făcut și cum... Păi, moartea e a noastră și face parte din viața frumoasă pe care vrem să o trăim. Uh -huh. Uh -huh. Um, și Seneca descoperă ceva ce fiecare descoperă pe cont propriu, oamenii care descoperă că au o boală gravă, descoperă că nu mai au mult de trăit ajung adesea la același tip de filozofare în mod natural uh -huh. ca cea la care ajunge Seneca și anume că e foarte important să trăiești în fiecare clipă uh, lucruri pe care ne-l uităm clipele ne fug de sub ochi și tre zilele trec în lucruri pe care nu le-am face în mod normal uh, ci prima, prima lecție pe care Seneca o dă în, în scrisorile către Lucilius este oamenii își pierd timpul. Da. Cel mai prețios lucru pe care l-au. Da. Și atunci, dacă cumva te găsești în situația de a descoperi că nu mai ai foarte mult timp de trăit, ajungi la o concluzie nemaipomenită, la care a fost foarte bine să ajungi înainte, dar n-ai ajuns, și anume că se poate trăi fiecare clipă. Există ceva din ceea ce-l povățuiește el sau ce spune lui Luciliu, care ne arată și cum? Da, interpretarea mea scrisorilor către Lucilius este că despre asta e vorba și că acolo avem un uh -huh. fel de manual, um, o conversație a cuiva care crede că știe să ne spună cum să facem și face el însuși asta și să dă pe sine ca model. Dar există două impedimente. Unul că modelul, când ajungi, și asta știe toată lumea, da? când ajungi să înțelegi cum trebuie să treci în fiecare clipă, nu poți preda asta și uh -huh. nu poți scrie o carte despre asta uh -huh. în care să spui sub formă algoritmică. Nu, nu există niște reguli. Fiecare descoperă... pași să treci fiecare exact. clipă. Nu merge. Și atunci, ca urmare, în încercarea lui Seneca de a explica, se ajunge la scenariul teatral sau un, un dialog de tip inițiatic al doilea impediment în a înțelege despre ce e vorba acolo e că scrisurile sunt un document neterminat știm că am mai fost și alte cărți și uh -huh. transmis mă rog, describii care le copiau de la o epocă la alta nu suntem foarte siguri că avem tot ce ne trebuie acolo, deci avem un document fragmentar și un scenariu inițiatic de tip literar în spatele căruia se găsește uh, ce are Seneca să ne învețe despre cum să trăim în fiecare clipă și, na, uh -huh. fiecare dintre noi putem interpreta, eu am încercat o interpretare în care susțin că există o anumită coerență în uh, felul în care Seneca ne propune să facem niște pași către acest scop pomenit, care uh -huh. ne mai tentează și astăzi um, Există ceva în interpretarea pe care tu ai dat-o scrisorilor care să, din care să poți să, nu știu, spui câteva lucruri mai concrete apropo de cum arată să trăiești să trăiești fiecare clipă? Um, bun, ce spun eu acolo e așa că probabil cel mai important lucru din scrisori este scenariul acesta literar de tip dialogic ficțional în care Seneca își construiește o a doua voce cu care stă de vorbă Lucilius um, interpretarea, în interpretarea mea care urmează o interpretare celebrare nașterii, n-am fost eu prima în care a zis asta Lucilius este o creație deci eu uh -huh. am de-a face cu un document literar, cu un scenariu ficțional și scopul acestei, acestui a acestui personaj este să ne spună ceva despre rolul dialogului cu celălalt sau cu tine. Deci nu trăiești de unul singur în mm -hmm. fiecare clipă. Primul lucru este că nu ești singur. Uh, și că a trăi fiecare clipă are ceva de a face cu căutarea, întrebările, întrebările și răspunsurile, dialogul permanent pe care îl duci cu mm -hmm. celălalt. Mm -hmm. Cealaltă chestie pomenită este la Seneca că acest celălalt poate fi creația ta sau poate fi oricine, poate fi un autor preferat are ne nemaipomenite pagini despre felul în care poți să te împrietenești cu autorii din biblioteca da, pe da. care o citești e tot așa, deci viața pe care o trăiești în fiecare clipă este o viață în care dialoguezi cu alte minți uh -huh. poate mai bune decât a ta poate mai luminate și la capătul acestui dialog descoperi prietenia, care e valoarea supremă a stoicismului, cumva. dacă nu e o prietenie în sens contemporan, nu e, o, nici, nu e nici o frăție de cruce, nu e nicio afinitate, nu e nici iubire, nu e nici unul din lucrurile astea. Și ce e? E, de fapt, cartea e o carte despre prietenie, despre prietenia în sensul ăsta, în sensul stoic. E o operațiune de Seneca îi spune foarte frumos de sculptare, e o operație de, de, de sculptare a caracterului uh, filozofic uh -huh. caracterului, a caracterului ca moral capacitatea de a-i transmite celuilalt de a-i transmite, de a-l forma de pe a forma, celălalt, da. dar într-o operațiune în care formândul l pe celălalt, de fapt, tu pe tine de te formezi, formez, nu? Da, că da, tu da, ești cel da, care da, de acolo da. are ceva de chestiune. E foarte interesant că m-am gândit de foarte multe ori la lucrul ăsta și am discutat, cred că, destul de mult cu Mircea Miclă despre asta, despre această idee că um, nu ne dăm seama ce vrem să spunem până când nu vorbim cu altcineva, Că, de fapt... Um, claritatea se naște în dialog. E foarte greu să ai claritate în mintea ta gândind în mintea ta. Și mi se pare foarte, foarte interesant că uh, tot, la asta e bunul jurnal, de fapt. Este o formă de a dialoga uh, în afara minții tale, da. cumva. Și uh, gândindu-mă la asta, m-am gândit că forma asta de jurnal, pe care multă lume o adoptă acum, și că e de fapt ceea ce este foarte familiar la um, Marcus Aurelius, pentru că tot Marcus Aurelius este, sunt, de, este, sunt de fapt niște însemnări de jurnal, de viață reală trăită, e un dialog despre lume și despre ce se întâmplă și uh, mi, -mi se mi -mi pare fascinant ideea asta că de fapt noi nu înțelegem ce vrem să spunem până când nu dialogăm cu altcineva um, e, este Um, cu, cum vezi lucrul ăsta sau cum se vede din, din ceea ce știi apropo de din ceea ce am vorbit până acum, apropo de faptul că Luciliu este un personaj bine inventat Aici azi, de... Da, mai multe lucruri a spus. Primul lucru este că filozofia are ca act de naștere exact asta um, dialogul uh -huh. în persoana lui Socrate, care prin gura lui Platon spune la nesfârșit eu știu că nu știu nimic singurul lucru pe care îl știu este că atunci când mă întâlnesc cu un tânăr care dorește să înțeleagă mai multe despre lume și viață eu, Socrate, uh -huh. văd posibilitatea de a scoate la iveală din mintea acelui tânăr ideea și prin dialog împreună cu da. acel tânăr putem ajunge împreună să înțelegem ceva ceea ce înseamnă că nici cel care întreabă nici cel care răspunde de unul singur ar ajunge la nimic, uh -huh. dar împreună, prin acest dialog, pot ajunge la ceva. Să găsească definiția binelui, uh -huh. lucruri despre cum trebuie să trăiești, definiția curajului, etc. Ei, e un pic mai complicat, dar, în esență, asta, asta e provocarea pe care Platon o aruncă filozofiei prin personajul Socrate, profesorul lui. Dialogurile socratice reprezentate de Platon artistic sunt aparent dialoguri reale. Adică Platon tot ne spune că Socrate umbla prin cetate și da. împărea pe da. oameni și le spunea da. ar trebui să știi ce e curajul, că ești general. Hai să vorbim puțin să vedem dacă știm cu adevărat da. ce este curajul da? și îi nebunea pe toți. Um, sau cu cucerea pe tineri. Diferența dintre aceste... Bun... Pe de altă parte, Platon, scriind dialogurile, creează un fel de operă de artă, literaturizează scenariul ăsta și face din, din Socrate un personaj, astfel încât suntem și în dialogurile platonice puși în fața unui spectacol al filozofiei în care aspectul uh -huh. literar e foarte important. Și oricine a citit un dialog de Platon știe că arata teatru, se pot reprezenta pe scenă, are mai bomenite, are niște personaje da, da. fenomenale, etc. Bun. La Seneca, ce se întâmplă în plus față de toate lucrurile astea este că scenariul ficțional este evident de la început. Nu există un răspuns. Lucilius este tăcut. Nu știm cine este, nu știm dacă a existat. Scrisorile și scrierile lui Seneca ne dau numele, ne dau în fel de viață o biografie foarte schematică dar din au fost interpreți care au spus că e o creație literară și că nu este un personaj real, n-au existat uh -huh. alte scrisori indiferent dacă au existat sau n-au existat din cauza că ele nu există în corespondență, de fapt scrisorile către Seneca sunt de la început un dialog în care singura voce este cea -a celui care scrie și da, nu Seneca, da, da. care își imaginează ce -ar, putea, ce ar fi răspuns ce ar fi întrebat acest personaj inventat deci este, am pășit cu un pas mai departe pe terenul literaturii în raport cu Platon. Și ce încerc eu să zic este că această, acest aspect literar nu este doar o haină pentru filozofare. Este absolut esențial pentru un filozofie. Un instrument, de fapt. Este un instrument prin care uh, Seneca își propune să ajungă la răspunsuri uh -huh. importante despre viață. Uh, deci, cu alte cuvinte... Filozofia ajunge la viață ca literatură și prin literatură, uh -huh. dar în același timp nu este literatură. Ceea ce scoatem noi de acolo nu, este, nu sunt lecții despre Lucilius, nici măcar despre personajul Seneca, ci sunt lecții despre umanitate în general și de asta ne se aplică și nouă. Și, și exact așa cum spuneai că jurnalul te, în anumit sens te obiectivează și te depersonalizează, da. Nu? Toată lumea știa că ești foarte, foarte supărat și te să scrii în jurnal da. La sfârșit te simți mm. mult mai bine nu? E, Așa și acest dialog filozofic, de fapt, mm -hmm. are ca scop trecerea dincolo de personajul individual Seneca Și personajul individual mm -hmm. Lucilius de personalizarea și găsirea general-umanului Lecțiilor generale despre viață mm -hmm. um... Sunt în multe, în multe dintre scrisori și în, în mare parte cum am, cu asta am și început cu, din scrierile lui um, sunt meditații, sunt gânduri sunt uh, întrebări și mă, judecăți despre diverse lucruri îngrozitoare adică um, despre toate lucrurile care ți se pot întâmpla cele mai rele lucruri de pe lume despre cum să te obișnuiești să trăiești ca cei mai săraci oameni de pe planetă despre uh, momentul în care îi să mori Care-i sensul practic al acestor exerciții? Păi așa pornind de la... Că cine ar putea folosi nouă azi? Păi, e, să zic cel mai simplu ar fi să spunem așa n-ai nevoie să te pregătească nimeni pentru momentele de intensă fericire Mm -hmm. le trăiești singur pe alea mm -hmm. locul în care ai nevoie de ajutor sunt momentele grele din viață și filozofia lui Seneca se axează pe ideea că și dacă noi vrem să le blocăm momentele grele din viață vin în viața fiecăruia ele sunt universale moartea este universală, boala mm -hmm. este universală pierderea celor dragi este universală mai devreme sau mai târziu o să o dai peste ele și atunci o să ai nevoie de ajutor filozoful este un fel de consilier psiholog, medic Uh -huh. Prieten la îndemână care să care îți atrage atenția că ai nevoie să exersezi să-ți exersezi viața morală pentru ca atunci când o să dai de momentele grele să poți să treci peste ele uh, Spune ceva în, cred că este în scrisoarea despre uh, premeditație o că adică gândește-te la toate lucrurile îngrozitoare uh, care ți-ar putea întâmpla și spune așa, cred că, cred că e un citat exact, dar nu sunt sigură, nimeni nu ne poate face răul pe care ni l facem singur cu gândurile noastre. Da, asta e o maximă mai generală. Acum, toată filozofia antică, de fapt, asta vrea. Ea, filozofia antică, nu-și propune să construiască sisteme și să scrie că pentru viitor. Toate școlile filozofice antice vor să-i învețe pe Oamenii. contemporanii lor, Da cum să trăiască și cum să depășească momentele grele din viață, ce să înțeleagă din uh -huh. lucrurile care se întâmplă, cum să reflecteze cu privire la viața de zi cu zi și de la trei... De... Deci asta, asta este o, un fel de... Uh, scopul fundamental al filozofiei andice este fericirea, în felul în care o înțeleg, înflorirea umană, zic eu, da? Uh, hai să-i ajutăm pe oameni să-și atingă cu un cuvânt urât de astăzi, maximul de potențial. Mhm. Uh -huh. um, iar filozofia stoică deci nu face excepție de la asta Seneca nici el nu face excepție de la asta într-un anumit sens exercițiile spirituale pe care le propune în scrisorile către Lucilius sunt cele pe care le găsim în orice filozof antic inclusiv gândește-te la ce mai rău și repetă în minte lucrurile rele care s-ar putea întâmpla nu e ceva original pentru Seneca uh -huh. pentru că îl găsim la mai, toate, în mai toate filozofiile antice ce găsim la Seneca original este cumva folosirea altfel a acestor exerciții spirituale mereu cu un într-o haină mereu într-o haină literară mereu în sensul ăsta când vorbesc de spectacol mă la teatru da. E ca și cum ne-am ne -am regiza exercițiile spirituale, dându-le culori, obiective le Punându-le să că... joace în fața exact, noastră. Exact, punându-le să joace fi... în fața noastră, transformarea asta a noastră în spectatori și oameni care reflectează. E de fapt, cumva, psihologia cognitivă de astăzi a redescoperit cam tot ce e acolo în scrisorile da, da, către da. Lucilius unde într-un mod foarte empiric se face exact ce te învață psihologul să faci astăzi când trebuie să te raționalizezi trăirile și uh -huh. să te privești din afară și să dialoguezi și așa mai departe. Toate astea sunt deja în Seneca. Uh -huh. El preia o tradiție exercițiilor spirituale și o transformă într-un fel de teatru filozofic să zicem, al cărui scop este să ne edifice moral, să ne învețe cum să trăim o viață morală. Um. El, de altfel, este um, mai degrabă autor de tragedie, nu? Dincolo de aceste este scrisuri. Este un mare autor de tragedie, da. Asta i-a încurcat foarte tare pe filozofii modernității, mai ales ce de secolul XVII uh, și mai târziu, că păreau să existe doi Seneca. Un uh -huh. Seneca autor de tragedii dintre cele mai sângeroase și mai uh, spectaculoase uh, în care... Nebunia, tirania, cruzimea sunt la ele acasă. Și personajele alea sunt niște personaje foarte exagerate, departe de a fi filozof care pune pasiunile. Uh -huh. Și pe de altă parte, ai Seneca, da. filozoful stoic, care încearcă, care uh -huh. vorbește foarte mult despre principiul fundamental al stoicismului, care ar fi să-ți eradichezi pasiunile. Și atunci, vă dați seama cum era când oamenii au descoperit manuscrisele acestor. Doi Seneca. Da. Și a stat o dezbatere. Sunt doi Seneca? Sau e același Seneca? Și dacă e același Seneca, de ce a scris aceste două jumătăți ale paharului? Ce încerc eu să fac este să arăt că, de fapt, dacă ne uităm la Seneca ca la un autor pentru care literatura este absolut esențială, atunci, înțelegem că tragediile reprezintă ce se întâmplă cu omul care nu face, care, crozofie, își, lasă care își lasă pasiunile să devină dominante uh -huh. și să preia controlul. Uh -huh. uh, există în multe locuri ideea asta de a te lua în stăpânire. Uh, de la timp până la minte, până la uh, faimă, cred că este chiar un, un chiar cred că spune chiar așa, propria faimă te-a luat în stăpânire vorbește-ne un pic despre ideea asta de a te lua în stăpânire ce înseamnă ea și care e sensul ei practic? Păi asta înseamnă libertate libertate pentru antici înseamnă să fii stăpânul vieții tale și exemplul celui care este fundamentalmente neliber este sclavul care nu-i stăpânul vieții lui și care nu poate face nimic altceva decât ce îi se spune. Sclavul este într-o condiție permanentă de neminorat. Îi se spune mereu ce are de făcut. A fi liber înseamnă să fii liber să decizi asupra vieții tale și a te lua în stăpânire apare exact cu formula pe care, în antichitate, formula care apărea atunci când un sclav era eliberat. Când un sclav era eliberat, Stăpânul îi transfera sclavului proprietatea asupra propriei sale persoane. Sclavul mm. se lua în stăpânirea. Okay. În acel moment mai departe era propriul său stăpân, era un om liber. Și okay? atunci Seneca ne spune, Bun, ce faceți cu libertatea asta? Păi o, o vindeți, o, da? faceți ce vă spune angajatorul, faceți ce vă spune agenda foarte încărcată, Uh, nici nu Cultura, știți ce face, faceți pentru că timpul trece și stăm în fața unor ecrane și descoperim că s-a făcut seara da. uh, unde e libertatea asta? și spune toată viața uh, mare parte din viața noastră se scurge făcând rău cea mai mare parte ne nimic toată viața făcând altceva decât ar trebui exact, da? deci avem o ni s-a transferat libertatea uh, proprietatea asupra propriei persoane pe care noi nu o folosim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 Facem altceva, facem. suntem sclavi, redevenim sclavi, mm. da? Suntem la comanda societății, a celorlalți, a pasiunilor, etc. Ce înțelegem, sau ce înțelegea el prin pasiuni? Emoțiile. Nu cred că fel. se gândea la hobby-uri. Nu, sunt la... nu. E vorba de emoții. Pentru omul antic, mintea umană e cumva făcută din mm. mai multe bucăți, da. Și rațiunea e doar o mică parte a ei iar emoțiile sunt o foarte mare parte a minții și sunt văzute ca un potențial destabilizatoare într-o frumoasă faimoasă metafora lui Platon mintea umană e văzută ca un fel de car tras de doi cai în și condus de un vizitiu care e rațiunea și care să țină caii ăștia în frâu și un cal e alb și mai ușor de condus și lai voința omului da, un cal e negru și sălbatic și nu răspunde la comandă și alea sunt uh -huh. pasiunile, instinctele, emoțiile, da? Și rațiunea trebuie să țină în frâu atelajul ăsta și nu reușește, motiv pentru care sufletul cade într-un trup și la platon asta înseamnă că a ajuns într-un fel de mormânt din care trebuie să iasă. Stoicii, cei greci, de dinainte, Liseneca, văd în filozofie o disciplină foarte, foarte serioasă a emoțiilor, pe care ar vrea dacă se poate să le extirpe total. Și în asta sunt speciali față de alți filozofi care vor doar să țină emoțiile în frâu, ba poate le dau și o valoare pozitivă, ca la Aristotel. Mm -hmm. Stoici să interpretează emoțiile în cheia în care noi interpretăm dependențele. Mm -hmm. Pentru de ei... Încă de ele. Adică, adică nu e bine să bei nici măcar un pahar de vin pe zi, că o să ajungi să bei foarte mult... Aha. nu e bine să te înfurii nici măcar un moment pe zi, pentru că vei ajunge dependent de furie, va ajunge să-ți placă furia respectivă și să te dedai uh, tiranul, asta face tiranul pe măsură ce poți să omoare oameni omoare tot mai mulți oameni pentru că acea dependență este de fapt ceva care îi dă un fel de plăcere uh -huh. și toate emoțiile sunt citite de stoici în cheia asta a dependenței Seneca faci un pas lateral față de teoria asta, pentru că Seneca, poate că și stoicii mai dinaintea lui, dar e greu să știm că s-au cam pierdut scrierile lor. Dar în Seneca există emoții primare, nereflectate. Emoția e o chestie absolut irațională, se întâmplă fără... Rațiunea nu are control asupra primului moment în care ți se da, face frică, da, da, primul da. moment în care te enervezi. Ce poate să facă rațiunea este să stăpânească imediat emoția respectivă printr-un exercițiu mental. E, încep fapt, să te ceea ce nu numai emoțional. Uh, da, absolut. Da, sunt lucruri foarte simplu. Adică încep uh -huh. să te enervezi număr până la 100. Știm cu da, toții da, chestiile da, da, astea. Da. Da, da, da, da. Respira de trei ori înainte să răspunzi. Exact. Uh, Seneca însă spune că deși emoțiile sunt toate negative și trebuie ținute în felul ăsta sub control, există lucruri precum iubirea, generozitatea, prietenia, care nu mai sunt emoții pentru că sunt direcționate de către intelect și pentru că sunt, asta le face neemoționale, sunt reflectate și sunt universale. Uhum. Așa cum spuneam mai devreme despre prietenie, prietenia nu este o relație emoțională între două persoane, ci este un fel de și uh, șlefuire reciprocă a uh -huh. celor doi uh, prieteni într-un scop universal și anume atingerea unui grad superior de raționalitate din care o să aibă de beneficiat întreaga umanitate. Uh -huh. Și atunci prietenia nu mai este o emoție. Este de fapt un fel de driving force am zice astăzi, uh -huh. da? Este un, un scop către care te îndrepti și acțiunile pe care le faci pentru a ajunge acolo care te scot din euul da. de moment, și îți dau ceva pentru care să trăiești. Iar pentru Seneca, supremul filozof, el zice că, ca și Socrate, Seneca spune că el nu, nu e înțelept și n-a ajuns la gradul de unde ar vrea să ajungă, da? dar înțeleptul, cel care a ajuns la înțelepciune, are o stare pe care am putea-o numi o stare de permanentă generozitate către întreaga umanitate, pentru întreaga umanitate. Mm. Da? Mă duce cu gândul la alte curente filozofice care vin din est de data asta, la starea asta care se numește, nu știu cum să, o cred că e cu animitate, nu știu dacă se poate traduce în românește, în felul ăsta. Um, starea de a fi ok cu, cu lucrurile care se întâmplă. Uh, Dar um, vreau să revin un pic la... Uh, ideea asta pentru că cred că mulți dintre noi când auzim filozofie stoică avem două variante care ne apar în cap fie varianta asta de suportă orice ți s-ar întâmpla adică pune capul în pământ și nu comenta fie uh, varianta orice s-ar întâmpla tot să murim uh, și nu e niciuna din astea două nu nu Pentru că mie îmi pare paradoxal că, deși ne învață cum să murim, ea este, de fapt, o, este de fapt o filozofie despre fericire. Da. Vorbește-mi un pic, de, de, despre paradoxul ăsta și despre de ce nu este primele două variante. Păi, filozofia, așa cum îi spune numele, are ceva de a face cu iubirea de înțelepciune, cu căutarea mm -hmm. adevărului. Și ca orice altă filozofie și a lui Seneca este de tot despre căutarea adevărului și despre înțelegerea lumii în care trăim. Tot ce facem, facem pentru a înțelege mai bine lumea în care trăim și a înțelege ce rol avem în lumea în care trăim și ce ar trebui să facem uh -huh. în lumea în care trăim. Uh -huh. Odată ce ne-am luat în stăpânire, ce avem de făcut, care e pasul 2? Orice avem de făcut și ce înțelegem din scrisorile lui Seneca este că noi în lumea asta suntem o foarte mică parte dintr-o mare frăție a oamenilor care gândesc. Uh, ba Poate chiar apar uneori la el și niște accente ecologice. Poate că e o frăție chiar și cu animalele, poate e o frăție chiar și cu plantele, cu întregul, cu întregul pământ, pentru că în teoria fizică, să zicem, a materiei, tot ce există e făcut, de fapt, dintr-un fel de pneumă universală și are cam același tip de proprietăți. Diferențele între mine și un câine și o pisică sau o plantă sunt diferențe de grad între uh, felurile din care e organizată această mm -hmm. materie. Dar și nu de atunci, atunci, de fapt, a înțelege că e locul meu în univers înseamnă a înțelege că e locul meu într-o mare uh, al Colectivitate, colectivitate al i-am zis uneori coral, e ca și cum am fi un un mic coral, o, o părticică unui coral dintr-un atol de corali um, și dacă înțelegem asta, atunci avem o, atunci atitudinea nu mai este cum să trăiesc ca să fiu fericit coralul nu poate fi fericit dacă, decât dacă atolul îi merge bine înțelege deci, an, da, cum, da, da. cum aș putea să fac pentru că întreaga întregul format din aceste ființe gânditoare să devină și mai gânditor. Ca să-i fie și mai bine. Ca să fie și mai bine. Uh -huh. Iar uh, răspunsul e simplu, uh, principiul fundamental, este maximizarea raționalității. Cu cât mai mulți dintre cei care trăiesc în acest univers devin raționali, uh, atolul devine mai rațional. Da? Care este înțelesul raționalității în acest context? Uh, intelectul care conduce pasiunile și urmărește căutarea adevărului. Și instrumentul esențial al raționalității sau al devenirii, care este? Păi pentru ceea el? Ce... E... e întrebarea, e reflexia, este e lectura? Este și, și... Oricare din astăzi sunt drumuri, Uh -huh. Răspunsul, adică provocarea, este ca în fiecare instanță a vieții mele să încerc să-mi raționalizez poziția. Așa cum te învață psihologul astăzi. Da? Hai să ne gândim uh -huh. din punct de vedere rațional la necazurile pe care le ai. Așa, așa ne spune și Seneca. Hai să vedem în fiecare moment unde suntem. Uh -huh. Și dacă te vezi ca partea atomului de, de corali. Vezi foarte corect unde și cât și cât de importante mm -hmm. sunt grijile pe care le ai, și vezi foarte important ce e important, și anume să înțelegi ce este adevărat și ce este fals, să um, mm -hmm. faci pe ceilalți să înțeleagă ce este adevărat și ce este fals, um, te, te vezi tot timpul de undeva de sus și înțelegi cum să-ți redimensionezi uh, și viața, dar și gândurile toate astea fac parte dintr-un proces de raționalizare. Mm -hmm. da? Și uh, maximum de raționalitate ar fi cel în care fiecare dintre noi am proceda astfel. Și uh, care este legătura cu fericire? Păi asta e fericirea. Asta e fericirea? Da. Pentru okay. că fericirea înseamnă să-ți atingi maximul de potențial. Tu ai potențialul de a gândi. Ai, ai pot, ca ființă, aici și acum, mm -hmm. omul Poate să ajungă să gândească în fiecare moment a vieții lui, dar poate și să ajungă asemenea unui animal de... și n-aș vrea să zic animal aici cu un, cu un sens peiorativ, da? dar poți să nu gândești. Uh -huh. Sunt oameni care nu gândesc. Sunt oameni care lasă instinctele să stăpânească și pasiunile să stăpânească și ăștia sunt devianții, am numit eu în carte și exemplu tipic este tiranul tiranul, Nero, nu? care e complet nebun și care și-a pierdut de fapt uzurațiunii. Și la fel există și alte variante de a-ți pierde uzurațiunii. Uh -huh. uh, deci ființa umană este mereu în, în conflict între sau poate să ajungă să, să nu mai gândească, poate să ajungă să-și pierde complet uzurațiunii. Asta e despre asta e vorba în, în, în tragediile lui Seneca, uh -huh. e vorba mereu despre personaje care puse în Situații îngrozitor, îngrozitoare de viață cedează, mm -hmm. îndemânesc și fac lucruri oribile. Și sunt conștientă de faptul că fac lucruri oribile. Este o tragedie fenomenală care se numește Medea, aproape. despre da. cum Medea își omoară copiii, Medea e s-ar des... putea abțină. Da, deci Medea mm -hmm. e dată de soț și decide să-l pădăpsească omorându-și copiii pe care i-au împreună și dându-i soțului mm -hmm. să-i mănânce. Mm. Și toată, toată tragedia, aflăm cum se simte femeia care face chestia asta, nebunind progresiv, dar așa cum spui, aproape ca și, nu, ca și cum nu s-ar putea abține, pentru că ea nu își folosește de fapt rațiunea. La da? ea pasiunile mm -hmm. au preluat controlul. Și atunci ce ne arată Seneca este că nu suntem o, noi suntem raționali prin decizie și ca urmare a unui efort. Nu de fapt. Nu de facto. Și e nevoie de filozofie ca să-ți aduc aminte și să te ajute în fiecare moment să nu cazi pradă dependențelor emoționale. Care este sensul ideii de iubește ceea ce ți se întâmplă? Care cred că e amorfatii, cred că asta e traducerea, nu? E sensul de a raționaliza și înțelege și a pune în context. În contextul ăsta al atolului de corali. Okay. În contextul, cine are de câștigat din faptul că eu pierd astăzi? E cineva care are de câștigat? Are toată lumea de pierdut? Cum se vede asta? Am avut, -o, am avut o... nu știu, am pierdut bani, să zicem, da? Sau averea mea sau casa mea este în pericol. E o tragedie pe moment, dar dacă te ridici deasupra momentului și te uiți, cum se vede asta pentru toată lumea sau cum se vede asta peste 100 de ani... Uhum. vezi că evenimentul nu mai este acela, același ca atunci când era, era o tragedie și dacă reușești să raționalizezi ceea ce se întâmplă la scara Universului și la scara temporală posibilă Pe acel ceva nu te mai chinuie da. în niciun fel da? și lipsa uhum. durerii, lipsa chinului lipsa starea de înțelegere uhum. și -a este o stare de bine Mi se pare foarte interesant că de fapt cu cât vorbim mai mult, cu atât îmi dau mai mult seama că este vorba despre exerciții care te aduc în această stare de a, de a nu avea, cum să zic, reacții, emoții extreme, da, într-o parte sau alta. E foarte interesant, nu m-am gândit niciodată la, în, în felul ăsta. Uh, mai e un lucru pe care l-am auzit de foarte multe ori și uh, l-am auzit în contextul ăsta de antreprenoriat și de business, ideea asta de controlează ceea ce poți controla. spune câteva cuvinte despre ce înseamnă ea, cu, cum... Mi se pare interesant că s-a transmis cumva către către partea de business ce, ce, cum e înțelegerea ei în, în, pentru Seneca? Din nou, asta e idee pe care o au toți filozofianti și anume că drumul către fericire adică liniște și înțelegere este prin a înțelege ce îți aparține care uh -huh. este, ce îți aparține din viața asta și ce nu este în puterea ta și în momentul în care înțelege asta ești liniștit, asta e și drumul epicureicilor, contemporani, cu custoicii da. și mult înainte de Seneca. Și Seneca preia, asta e, o, asta e o maximă la vremea la care Seneca scrie, e clar pentru toată lumea că asta ar trebui să faci, dar nu e clar cum ar trebui să faci. Și încearcă să ne spună câte ceva și despre cum ai putea eventual să faci asta și să, să limitezi ceea ce îți aparține, poți și știi, ca de pildă să nu te enervezi când începi să te enervezi, să nu-ți fie teamă, uh -huh. să raționalizezi teama și așa mai departe, astea stau în puterea noastră uh -huh. și cele care nu stau în puterea noastră uh, și pe care dacă le urmărești, nu ai decât de pierdut pentru că nu ai cum să le schimbi, uh, dar în același timp, încercând să le schimbi, îți faci rău, da? Cum ar fi reacțiile celorlalți? Cum ar fi reacțiile celorlalți? Cum ar fi începutul unui război în care trebuie să te duci și să tragi cu pușca? Nu poți să nu te duci. Tot ce poți să faci este, eventual, să-ți controlezi propriile tale emoții. Seneca treia în timpuri grele, în care oamenii aveau speranță de viață mică, în care filozofii în care viața te ducea sus și jos, nu, Platon Plato a fost vândut ca sclav, Seneca a fost el însuși exilat pe o insulă care la vremea era relativ pustie, azi erai -a prietenul a împăratului, amerea. mâine da. erai sărac, da. Da? și n-aveai putere să schimbe asta. Nici măcar mm -hmm. dacă erai așa cum a fost Seneca, 5 ani în viață, numărul 2 în Imperiu, n-aveai putere de fapt, să schimbi nici Imperiu, nici viața ta nu puteai schimba. Și atunci E foarte important să înțelegi asta. Ce poți să schimbi și da. ce nu poți. Mm. Uh, mai, mai am o groază de întrebări, dar n-aș vrea să încheiem înainte de a vorbi puțin despre relația asta între noi și cunoaștere. Între noi și un mentor, între noi și un uh, maestru, un model, un pentru că mi se pare că e, e, e ceva foarte important aici în felul în care interacționăm cu, cu, cu cunoașterea, cu principiile, ce așteptăm de la un, uh -huh. o figură de autoritate din viața noastră. Vorbește un pic despre asta. Păi asta mi-a plăcut cel mai tare la Seneca și cred că și multor cititori le place asta cel mai tare. El nu e un maestru și nu e o figură tutelară și nici nu își face singură statuie și foarte simpatic în felul în care se descrie pentru că are o grămadă de slăbiciuni inclusiv mândrie ieșită din comun pe care încearcă să-și o stăpânească uneori trăind ca un om sărac nu era un sărac, era bogat are... el însuși se lasă în stăpânirea pasiunilor își iubește soția care e mult mai tânără decât el atunci când se sinucide ajung să se încearcă să se sinucide împreună deci, nu face ceea ce predică dar și nici nu predică de fapt e fenomenal de uman e mereu conștient că avem fiecare are slăbiciunile lui uh -huh. e foarte frumos în, în scrisori pentru că pictează un fel de portret al înțeleptului care ajunge să cunoască și să înțeleagă luându-se în stăpânire în fiecare moment, dar asta nu-l face să se libereze, nu devine un fel de supraom și nu se liberează complet nici de capacitatea de a se înfricoșa sau întrista, um, nici de lacrimi dacă își pierde un prieten sau își pierde soția sau își pierde copilul, um, multe din, din situațiile pe care descrie să ne caut de a face cu moartea cuiva drag, Înțeleptul nu este cineva care trece cu seninătate peste asta, dar e cineva care înțelege ce se întâmplă și care, din acest eveniment tragic, scoate de acolo un plus de înțelegere despre univers ca atare și despre el însuși. Deci, modelul pe care îl propune este un model de prieten care se străduiește împreună cu prietenii lui și cu cei pe care vrea să-i duce să înțeleagă mai multe despre viață. Ce frumos este asta ca și concept despre prietenie și despre... Uh, și uh, mai există, o... și asta mi se pare relevant pentru ce trăim astăzi, uh, ideea asta că uh, principiile nu sunt niște cum să zic, niște rețete abstracte ci este vorba despre a trăi principiile. Da. Uh, pentru că principiile da, uh, principiile sunt niște Că nu se mai să trăiesc. Da. Pentru că noi nu trăim în generalitate, nu? Noi trăim mm. în uh, capacitatea da. noastră de a înțelege cum se aplică cu tare lucru în mm. momentul în care suntem astăzi și acum, aici și acum. Un exercițiu, de fapt. De decis, da. Că, asta mi se pare că înțelepciunea și, um, um, cum să-i spun, urcarea pe scara asta către raționalitate este o chestiune de exercițiu, nu e o chestiune de gândire de asta e și de gândire, vorbeam de... despre dialog da? pentru da. că al mintele, cineva ne-a ne dat niște maxime și noi am aplicat maximele alea da. și am rezolvat da. problema vieții și a morții. Mm -hmm. Ori pentru că nu se poate așa, tot ce se poate face este să căutăm și Seneca ne propune calea asta a dialogului interior sau cu ceilalți cum anume s-ar putea aplica binele, adevărul și frumosul în momentul despre care vorbim? Mm. Um un ultim lucru pe care vreau să-l întreb și este nou legat de lumea de astăzi care este rolul marilor autori a marilor opere de artă al, ma, al muzicii bune al, în devenirea noastră <gântu -i> o, o întrebare ușoară <gântu -i> am un substrat în întrebarea asta care e legat de uh, felul de informație pe care o consumăm azi, care e foarte, foarte uh, sintetizată, este foarte scurtă, nu ne face uh -huh. să gândim prea mult, uh, nu ne mai întrebuințăm foarte mult facultatea asta uh -huh. în, în astăzi și spre deosebire de asta uh, mari autori au 800 de pagini, uh, filmele au două ore <gânt> Nu știu, un muzeu îți cere două ore din viața ta dacă vrei într-adevăr în să înțelegi ceva. Și mă gândeam la discuția pe care am avut-o noi uh, acum ceva timp, în care uh, vorbea de ideea asta că, că, de fapt, putem intra în dialog cu oamenii care au creat, cu ideile care au creat lucrurile respective da, și că asta e, e de fapt, un, un. are același rol ca un prieten. Păi, da, nu asta facem. Deci, dacă. Simtea când eram studentă la fizică și în fiecare sesiune citeam, doilea an la rând am citit, în fiecare sesiune, de două ori pe an, război și pace. Și era ca și cum aș retrage din ce aveam de pregătit pentru examen, cu cel mai bun prieten, sau cei mai buni prieteni, că au mulți acolo, da, da. De personajele pomenite ale lui Tolstoi din război și pace, ieșai puțin din ce aveai mm -hmm. de făcut în ceea ce conta cu adevărat. Și ce mi-aduc aminte acum, după atâția ani, îți dai seama că mi-aduc aminte mult mai bine război și pacea decât uh, teoria <gri> superconductorilor pe care o învățam <gri> pentru examen. Um, ce ne spune Seneca este că asta, facem, asta, asta face filozoful de fiecare dată când intră într-o carte, mm -hmm. dialoguează cu autorul acelei cărți, mm -hmm. citindu-i pe ceilalți, noi intrăm în dialogul ăsta mm -hmm. și dacă dialogul e drumul nostru spre adevăr, atunci evident că cititul este parte din disciplina filozofică. Mm -hmm. E și ideea asta de a lua cărțile în stăpânirea, da. inclusiv cărțile le lua în stăpânire prin a... Prin a da. le face să fie ale tale, da? Pentru, da. de fapt asta faci, da, nu da, prin recitirea unui autor da. favorit, revii la prietenia da. pe care a avut-o cu el în tinerețe, cu personajele acelei cărți și te regăsești, te regăsești și pe tine, cel da. de atunci crești, pe înțelegând da. altfel o anumită operă literară. Asta mă, mă, mă duce cumva cu gândul la ideea asta de, la care m-am gândit mult timp și poate că o să mă gândesc încă mult timp sunt un începător în zona asta dar ideea asta de cunoaștere într-o ideea că de fapt dacă citești ceva până când nu folosești lucrul ăla, până când nu îl faci al tău, până când nu, nu e parte din tine sau nu îl încerci, uh -huh. dacă e vorba de ceva nu știu, lumea reală el de fapt nu ți aparține de -a -a. că de fapt nu știi nimic Până când nu te lupți un pic cu subiectul respectiv. Păi sau cu de asta, să ne arătăm. preia o metaforă celebră, și de red, după aia care ajunge să fie super celebră, asta a digestiei. Tu digerezi ah. teorie. da? Ca albină. Albina digeră polenul pe care îl preia, da? O, cititorul digeră paginile pe uh -huh. care le-a citit și mierea e a ta. Mm. Da. Dar nu înainte de a digera. De a digera, da. <laughs> Spunem dacă este. Este. Dacă ar fi să, nu știu, lăsăm în mintea celor care ascultă o idee. Sigur că ideea ar fi să stea un pic cu toate, poate cu cartea ta, cu spectacolul filozofiei sau măcar cu una dintre scrisori, dar dacă ar fi să alegi un lucru pe care vrea să-l pui în mintea oamenilor ca idee, ca principiu, ca temă de reflecție, care ar fi? Asta e o întrebare foarte grea, că e foarte greu de ales, dar eu cred că deschisul paginilor, deschisul oricărei cărți este, este primul pas pe care l avem mm. de făcut. Cartea nu trebuie să fie nici a mea, nu trebuie să fie nici Seneca, trebuie să fie doar acea carte care te face să ieși din, din ceea ce nu ești și să te găsești pe cel care ești. O, oh, ce frumos! Foarte frumos! Îți mulțumesc foarte mult! O să am multe lucruri la care să mă gândesc, plus te-a determinat. Îți mulțumesc că ai scris-o! Mulțumesc mult de tot pentru discuția asta! Acest podcast va fost prezentat de Arobs, cea mai mare companie de tehnologie listată la bursă. Arobs este o companie românească fondată acum 25 de ani la Cluj, cu birouri în 8 țări și parteneri și clienți în Europa, America și Asia. Arobs crede într-o cultură a implicării, a evoluției continue și a parteneriatului pe termen lung. Este una dintre puținele companii românești care oferă fiecărui angajat acțiuni gratuite în pachetul obișnuit de beneficii. Dacă v-a plăcut acest episod, sper să-l dați mai departe către trei oameni care s-ar putea bucura de el. Puteți găsi pe Andrea O transcriere a conversației împreună cu referințe despre oamenii și ideile despre care am vorbit. Vasten este produs de mine, Andreea Roșca, Horia Baldea este producătorul nostru audio, Cristina Armaș se ocupă de editarea textelor, Albert Vrăbiuță coordonează prezența în social media și YouTube, Teodora Jors coordonează identitatea vizuală, iar Ana Maria Dicianu este producătorul nostru pentru evenimentele live. Până data viitoare, rămâneți curioși!